Та через деякий час їм знайшлося неабияке діло. Грицик притарабанив зі свого схорону надзвичайно цінні для кожного воронівського хлопця скарби. Кілька справжніх татарських луків з сагайдаками, повними стріл. З півдесятка ножів і три шаблюки, теж татарські. Все це Грицик свого часу розшукав біля старого городища під старости Сидірка. Не завадило б їх почистити, зауважив він, заклопотано роздивляючись свою зброю. Іч як заіржавіли. І друзі взялися до роботи. За годину зброя виблискувала під сонцем так, що аж очам боліло. А коли зброя так виблискує, то чому би її не спробувати у звитяжному двобої? «Хе!» – скрикнув Грицик, точнісінько так, як дід Кіпчик, коли рубав дрова. Сенько не скрикував. Його мати рубала дрова мовчки. Неподалік стояв бугай Петрик і осудливо мотав головою. Йому не подобалися ця метушня і дзенькіт шабель. Проте сьогодні настрій у нього був пречудовий. Це він уже знав достеменно. Десь під обід, коли сонце почало припікати неабияк, Рицик відніс свої скарби назад до схорону. Потім хлопці вляглися в холодку і заходилися грати на сопілках. Одразу ж навколо них скупчилося десятків зо два корів. Вони сподівалися, що отот сопілки в хлоп'ячих руках заграють, точнісінько так, як у руках, скажімо, діда Миколи. Проте сопілки то квакали, то нявкали, то верещали, як голодні поросята. Корове послухали, послухали і розчаровано розійшлися. А Бугай Петрик чи не вперше пожалкував, що сьогодні у нього? Гарний настрій. За цим заняттям хлопці не завважили, як дід Микола змахнув рукою і скотився з пагорба. Отямилися лише тоді, коли на шляху з'явилися два вершники. Це були слуги пана Кобильського. Грицик схопився на ноги і озирнувся. До чортового яру було далеченько. Єдиним захистом для них залишився бугай. Грицик схопив приятеля за руку і потяг його за Петрикову спину. А той, хоч і був у доброму гуморі, одразу ж збагнув, чому захвилювався маленький хазяїн. Петрик нагнув важку голову у бік прибульців і загрозливо заревів. Вершники нерішуче зупинилися. Вони вже чули про шалену вдачу цього могутнього рогатого волоцюги. Але знали також, що чіпати Петрика не можна, бо то панове добро. Ану, лайдики, йдіть-но ну, сюди, звелів вусатий челядник. А ви нам нічого не зробите? запитав Грицик. І це чомусь обурило молодшого вершника. Він хльоснув канчуком по халяві і злісно вишкірився. «Диви, ви? Воно ще й пащикує. Чуєш, що тобі кажуть? «Не підходьте!» – попередив Грицик. «Бачите, богай сердиться. На Петрика й справді находив шал. Він люто копнув ратицею цю землю, очі йому наливалися темною кров'ю. І тут Санько не витримав. Він помітив, що між ними і вершниками опинилися ще кілька корів. «Тікаймо!» Гукнув він Грицикові і кинувся у бік чортового яру. Молодший з прибульців уперіщив свого коня і кинувся навперейми втікачам. Тієї ж миті Петрик з несподіваною жвавістю кинувся до нього. Жахно заіржав кінь. Нелюдським голосом зарепетував необачний вершник і раптом змовк. Заривли, заметушилися корови, вони відчули запах крові. Якусь мить старший челядник отетеріло роздивлявся роздерти живіт коня і непорушне тіло свого товариша. Тоді зло лайнувся і, широким колом оминаючи розшалілого Петрика, кинувся за хлопцями. Проте не встиг, ті вже скотилися до яру. Між кущів промайнула брудна Грицькова сорочка, і вершник, не роздумуючи, пустив у хлопця стрілу. Не вцілив. Другу і третю випустив на умання. А за тим, чим душ погнав коня назад, бо Петрик уже був неподалік від нього. Хлопці переховувалися в чагарях до ночі. Вони страхалися з'явитися на очі навіть дідам-пастухам. Лише пізно увечері, коли в селі згасли останні вогні, городами прокралися до Санькової хати. Мати стояла на порозі. Схопила хлопців, втягла їх до хати. На швидку руч завісила вікно і засвітила каганця. Сенько мимоволі зойкнув. Мамине обличчя було геть укрите синцями. «Тікайте, синочки!» – шепутіла вона розпухлими вустами. «Ці нелюди обіцяли скарати вас на смерть, коли спіймають. Втікайте, дітоньки, бо вони взавтра повернуться». «А куди ж нам втікати, мамо?» – розгублено запитав сенько. Аби ж то я знала!» – розпачливо схлипнула мати. «Ось тобі свитка!» Ось вам сорочечки і вузлик з хлібом. Тікайте, дітки, десь переховайтеся, а за тиждень повертайтеся. Може, і вгамується?» Вона обняла сина, і її плечі затрусилися в беззвучному плачі. «За тиждень повертайтеся», – прошепотіли йому слід. «Проте...» Хлопці не повернулися ні за тиждень, ні за місяць. А за якусь годину до Сенькової хати зі стогоном придибав дід Кіпчик. Ой ледве дістався, небого, сказав він. Схоже, всі печенки повідбивали, гаспеди. Димкові теж перепало. І всім хлопцям, які не встигли втекти, побили і забрали з собою. З усиллям вдихнув повітря і поцікавився. Твій хоч приходив? Приходив, схлипнула мати. Вигнала я їх із хати. Нехай заховаються, де зможуть. А мені вже байдуже. ай хай похитав головою дід Кіпчик.